Vissza a nádasba A nádasból csak a falunál váltott ki. Hát ha tévedett, Hát ha nem ölték meg a házanépét. Erősebb volt benne a hazavágyó ösztön, Mint a halván kutya emlékezés. Nem is tehetett mást, el kellett mennie a gazda portájára. A keseréns füstszag már a nádasban felébresztette emlékeit. Itt, ott a nád is megperzselődött, de szerencsére a kenderáztató tócsam megállította a nádégést. égést. Szenes torzsokon pernyén ment keresztül. Szép fehér szőrére kormos mocsok tapadt. A porta úgy volt, ahogy a németek ott hagyták. Basa az égészakban is megérezte a holtak hideg szagát megállt, az égnek nekemelve az órát felvonyított. A romok között egy ember bugdácsolt. A vén pálkász, aki a lápot járta a német dúlás idején, s megmenekült. Feketén kotorázott a romok közt, a könnyek világos csíkot húztak az arcára. A kutya vonításra felrettent, először szaladni akart, aztán megnyugodott, s óvatosan közelített basához. – Gyere ide! – bíztatta óvatosan, s térdére ütött. Masa elhagyta a vonítást, és mint valami emberhez nem szokott vad, felmordult, vicsorgott, aztán váratlanul a nádba rohant. Többé nem akart az emberek közé visszatérni. A gazda meghalt, a felesége, a gyerekek is. Mindnyájan emberkéztől, emberek által. Valami gonosz érthetetlenség volt abban, ahogy az idegenszagú emberek öltek, égettek, láthatólag mindenok ok nélkül. De régen rájött arra, hogy az ember dolgában nem lehet úgy eligazodni, mint a kutyájéban. Most prédát keres, most aludni akar, most fázik. Nem, az ember útjai csavarosabbak, átáthatatlanak. Az értelmetlenség, a céltalan gyilkosság épp oly őrület, mint a megvadult farkas vérengzése, ha beszabadul a nyájba, s 30-40 juhot is elpuszti, pedig egyel is elverhetni az égségét. Bas a kutyajózansága nem vállalta ezt a tébolyt. Így várt le a sorsa az emberétől. Beleszimatolt a levegőbe. Most már vadász ösztöne, vadásztudománya vezette az életét. Ismerte a nádast, a nádas állatait. Eleget találkozott velük. De addig csak ketftelésére hajtotta őket. Most már az élete volt, hogy ki halon, vadon, más állatokon. A nád hangos délelőtti madácsivogásban lengedezett, aprócska szélfúj, ezernyi ezer szaggal terhesen. Basa éhes volt. Óvatosan lopakodott zsombékról zsombékra, közelebb a nyílt rónavízhez, vízhez, ahol a vízimadarak mulatoztak. Farka, kuvasz szokás szerint egyenesre emelkedett. Vízszintesen röpködött utána, mint támadás előtt mindig. Kilesett a nádból. Nagy öngyház színű víz feketé lett a sok ezernyi vízimadártól. Egy-egy nagyobb csoport megriadt felrebbent, Szárnyok, lábuk úgy harsogott a vízben, mintha hullám verne. Főképp a teménytelen kacsa nép Kék Kékezzült, aranyfejű gácsér úszkált gondtalanul a part közelében. Alá a lábukat, kunkori fartól a víz fölé emelkedett, mint egy kicsi zászló. Majd megint csendesen úszott, salkan halkan zsinatolt magába. Fényes tollán kereken szikrázva gurultak le a vízcseppek, mikor felbukkant a víz alatti vadászútjáról. Gontalan és könnyelmű gácsér volt. Hívogatta magához a szabad vízen úszkáló részetársakat. Bacsa szeme felízott ennyi zsákmány láttán, ott úszkáltak előtte, szinte a vizet sem lehetett látni. Itt nem is kellett válogatni, csak közébük és s kettőt-hármat megfog. A vízbe vetette magát a madarak sűrűjére. A gondtal a récehad egyszerre eltűnt, egyik másik súrolta a víz alatt bassa oldalát. A kutya vízbe harapott, alámerült, sprüszkölve, öklendezve bukott fel. A gácsér nem messze úszkált tőle, mint ha mi sem történt volna, csak fényes gombszemével pislogott folyton a nagy, ügyetlen fehér állatra. Annyit már basa is tudott a nádas törvényeiből, hogy idegen elemben nem érdemes zsákmányra hajtani. Bosszusan kimászott a partra, kirázta bundájából a vizet, leült szárítkozni egy zsombékra, és nézegette a kacsanépet. Újabb törvényt kellett gyomra korgásából megtanulnia. Ha vadászol, mindig választ ki a zsákmányt. Egyet, csak egyetlen egyet, de ahhoz aztán ragadj, mint a bogánycs. A kacsák nem sokára újra megszokták azt a fehér, mozdulatlan valamit a dádasban s egyre közelebb búztak hozzá. a szája széle remegett, szeme izzott, de nem mozdult. Várt. Megint a dörmögő kékezzült fejű gácsér merészkedett legközele. A nádak megrezdültek, siába bukott alá a gácsér, hatalmas fogsor záródott testére, szárnyával még csapott egyet-kettőt, s vége volt. Basa vizet és tollat köpködve tette le zsákmányát a parton. Vackot találni nem volt nehéz. Ismerte sűrű, fűzbokros kis szigetet, még régebbi vadász útjaiból. Öreg fűz ki a bokrok közül, vastag gyökerei a föld felett tágaztak szét, s valóságos kis barlangot kínáltak. Egy vidra lakott benne, de a nagy kutya láttára sietve átadta a házát, és örült, hogy vízbe menekülhetett. Basa szorgalmas kaparással kitágította az udut, még egészen bele nem fért, s kész volt a tanyája. Innen indult ki vadászútjaira, ide tért meg. Két hét alatt többet megtanult a nádas törvényeiből, mint egész előző vadász életében. A nem mindig a sűrűn őt róna vizekre járt. Rájött, hogy a vadrice ostoba állat, de nagyon szemfüles. Ha idején lesbeül, előbb-utóbb elcsíp egyet, de ha későn érkezik, bizonyosan észreveszik, akármilyen csendesen lopakodik. Megismerte a nádas többi részét is, a sekélyeseket, ahol a víz apattával nagy halakat lehetett fogni az iszabból. A nyári melegben elillant a víz, s ott hagyta ajándékát vidrának, rókának, madaraknak. Megtanulta, hogy a sűrű nádasban a leveleken kell csapázni a vadat, mert a zsombék ritka, s a víz nem őrzi a szagot. Egy mélysebb bárán kitapasztalta, hogy góljára nem érdemes vadászni, mert a csőre éles, a húsa meg rágós és rossz ízű. Találkozott egy kígyóforma szúrós csíkkal, s ismerte a bölömbika hangját. Egyszer messziről farkasok rőtt testét látta, máskor őszbakot támadott meg ivás közben. De az szorultságában oly fenyegetően szegezte neki az agancsát, hogy nem mert ugrani. Nézték egymást, aztán a kutya elódalgott. Testében kicsit lefogyott, de izmai megerősödtek. Látása, szaglása, hallása kifonomolt. Összeguboncolódott piszkos fehér szőrével igazi ragadozó vad volt. A regerősebb a nádasba. Néha esténként távoli füstszagot mosott feléje a szél. Ilyenkor lefeküdt a vackába, s halkan vinnyogott, mint kölyök korában de nem mozdult. Megfeszítette testét, és ellenállt annak a láthatatlan kötélnek, mely őt érzékénél fogva húzta az emberek felé, a fűszak felé. Így telt az idő, bele a perzselő nyárban. Aztán egy reggel hűvösebb volt, mint máskor, és hosszabbnak tűnt az éjszaka. Ember nem vette volna észre, hisz java nyár volt még, árnyékba küldő hőség, de basa finom ösztöneiben nyugtalanság lappangott. Céltalanul kóborolt a vizek között, kevesebbet vadászott, s szimatoló óra keresett valami ismerős illatot. Kutyatás után vágyakozott. Tudta, ha az esti haloványszagú füstök felé húzna, ember találna, s ahol ember van, kutya is van. Alkonyatkor elódalgott néha felé, s gyáván és idegenkedve kerengett, míg órában nem csapott az emberszak, vagy meg nem látta a pásztorok fekete ruháját. Akkor visszafordult s rohant szigeti vackára, mintha üldöznék. Egy zöldezüstel derengő augusztusi estén megkésve indult vadászútjára. A fény fátyolosan sűrűn borult a nádasra. Távolban ritka füstként szivárgott felé a sötétség, s foltokban, mint a rózsda, lepte el az ég pengeszíneit. A nádas halk zümögése a látkicsi szélben olyan volt, mintha nagy, zöldes égi katsban ezernyi ezer mély serénykedne. Egy pillanatra elhallgattak a vízimadarak, mielőtt lármásan nyugovóra térnének. A távoli mezőn őzriasztott. A nagy tó nyílt vizén messzekint hattyúk úztak, mint a bárányfelhők eleventű körképei. Közel stávol teménytelen kacsaféle, csörgő cigány réce, kék szárt nükrű A levegőben a fecskeröptű bőti récék, s velük keveredve a széles csőrű kanalas récék közeledtek. Zsongó messzi kiáltozásukból alig-alig vált még ki egy-egy élesebb hang. A vizen vöcskök, szártsák, vízicsibék, apartmentisek kiesben kimért gólyák és lomha gémek. Basa közelében kócsagok szigonyozták csőrükkel a halakat. Ezekre a tündérmadarakra sohasem vadászott, tündöklő ezüst ruhájuk szinte félelemmel töltött el. Most is csak odanézett, s óvatosan lopakodott tovább. Az egyik csak hirtelen megmerevedett, jelt adott, s az ezüstmadarak néhány lomha csapás után már is a levegőben úztak. Mintha tűz támadna, a madárnép egyszerre hangosan riadozni kezdett. Basa meglapult. Valami jön, valami ragadozó állat, és a vigyázó kócsagok nezt fogtak. A nádas vadászának minden jelet észre kell vennie. Szemközt szétnyílt a nád, szürke fej nyomakodott ki, s aztán egy hatalmas hímfarkas válla. Sötétebb színe volt, mint a vörhenyes nádi fajtának, teste is nagyobb. Csak nem olyan magas lehetett, mint Basa, de vékonyabb, könnyebb tapasztalt öreg, egyedül járó vadász. Szél iránt jött, egyszerre észrevette a kutyát. Fülét hátracsaptak, torkából rövid, kúrógó morgás tört ki. Vasa felemelkedett, vérében volt, hogy a farkas ősi ellenség, akivel meg kell küzdeni. És ugyanakkor fajtája testvérét, maga érezte benne. Nem félt, egyetlen államtól sem félt, kész volt a harcra, de nem akarta. Farkát elnyújtva, hatalmas fogait vicsorítva közeledett a farkashoz, és közben békéltetően morgott. A nagy, sötét szürke hímfarkas nyakán felborzolódott a szőr. Sok kutyát megfojtott már, de ez itt hatalmasabb volt nála, és semmi ember szaga. Ha ezzel összeakaszkodik, valamelyikük elpusztul. Csak a kutya szagát szimatolva, benne is valami bizalmatlan barátság, ellenséges vonzódással jadzott. Basa apró léptésekkel közeledett, feszülő izmokkal, ha a farkas hirtelen támadna, készületlenül ne találja. Nagy fogai összekoczantak. Végre olyan közel jutott a meretten álló szürke hímhez, hogy az orruk szinte összeért. Akkor a farkas hirtelen basa orra felé kapott, és közben békésen és barátságosan, kinálóan felmordult ő is. Aztán egyszerre egy mozdulattal elindultak egymás mellett, ki a szabad rétekre. A magányos, nagy szürke vadász lett Basak kölykeinek apja. Egy ideig még ott bujkált vadászott a nádasba, de mire őszi sárga lett a nád, és basa ideje eljött, eltűnt a szürke farkas a vizek közül.